9. fejezet. Az amerikai haditengerészet különleges műveleti egységeinek katonái, mintegy 180 km Puerto Rico partjaitól szártak fel a kereskedelmi hajónak álcázott hadihajó fedélzetére. Magát a kiszolgáló hajót a szigeten létesített amerikai bázison töltötték fel a szükséges Ez a különleges műveleti egység legalább négyszer akkora, mint a brit különleges vízi szolgálat. Felettes szerve, a haditengerészet különleges hadviselési parancsnoksága 2500 fős személyzettel rendelkezik. A jelvényes műveletiek létszáma ebből közel 1000 főt tesz ki. A többiek a támogató egységekhez tartoznak. Akik viselhetik a legendás, háromágú szigonnyal díszített jelvényt, 8 csoportot alkotnak, és mindegyik csoportban 3-3, egyenként 40 fős osztag működik. A cheesepeake egy fele ekkora szakaszt rendeltek ki, akik a keleti parton, Virginia Beach-en, Little Creek-ben állomásozó kettes számú csoport tagjai közül kerültek ki. Parancsnokuk Casey Dixon-alezredes, aki, akárcsak brit kollégája az Atlanti óceánon, szintén megjárta már a poklot. Fiatal zászlósként vett részt az Anakonda hadműveletben. Míg a különleges vízi szolgálattól érkezett egység parancsnoka Észak-Afganisztánban végignézte a Kala-Iyangi börtönben a mészállást, Dixon zászlós az Alkaida embereire vadászott a Torabora hegységben, amikor a dolgok egy nap szörnyen rosszra fordultak. Dixon az osztagával épp leszálláshoz készülődött egy magas fensíkon, amikor a sziklák között rejtőző lövészek tüzet nyitottak a csínukra. A hatalmas helikoptert végzetes találat érte, vadul himbálózni kezdett, a pilóta hiába próbálta megtartani a gépet. Az egyik emberük megcsúszott a hidraulikus folyadékon, ami a lövések következtében folyt ki a padlóra, kiesett a jéghideg éjszakába, de szerencsére ki volt kötve, így nem zuhant le a mélybe. Neil Roberts másod vitorlamester megpróbálta felhúzni, de ő is kicsúszott. Mivel rajta nem volt biztosító kötél, a néhány méterrel alattuk elsuhanó sziklás talajra zuhant. Kézi Dixon vadul próbálta elkapni Roberts hevederét, de sajnos pár centivel elvétette. A pilóta végül nagy nehezen meg tudta tartani a gépet, és ha megmenteni nem is lehetett, de legalább el tudtak menekülni vele a gépfegyverek elől, és 5 kilométerrel odébb biztonságban földet értek. Roberts viszont ott maradt egyedül a sziklákon, vagy húsz alkaida harcos gyűrűjében. A haditengerészet különleges alakulatai mindig azzal büszkélkednek, hogy ők soha egyetlen bajtásukat sem hagyták még el, sem élve, sem holtan. Dixon és a többiek egy másik csínukkal visszamentek érte, útközben pedig felvettek még egy zöldsapkás osztagot, valamint a brit különleges légi szolgálat egyik csapatát. Ami ezután következett. Azt még mostanában is felemlegetik a veteránok. Neil Roberts bekapcsolta a jeladóját, hogy a többiek tudják, még életben van. Tisztán látta, hogy a gépfegyver tüzelőállás továbbra is aktív, és bármilyen mentőcsoportot le tudnak szedni, ha a levegőből érkezik. Roberts kézigránátokkal füstölte ki az ellenséget a fészekből, viszont ezzel elárulta a saját pozícióját. Az alkaida emberei rávetették magukat. Nem adta olcsón a bőrét, az utolsó történik harcolt, arci törével a kezébe halt meg. Amikor a mentőosztak visszaért, Rábercen már nem tudtak segíteni, de az alkaida még mindig ott volt. Nyolc órán keresztül tartott a tűzharc a sziklák között, és közben több száz zsihádista harcos csatlakozott ahhoz a hatvához, akik a rejtekhelyükről kilőtték a csínukat. Hat amerikai vesztette életét, és ketten súlyosan megsérültek, de a nap első sugaraiban 300 ellenséges holttestet számoltak össze a sziklák között az amerikai halottakat mind hazavitték, beleértve Neil Roberts maradványait is. Kézi Dixon maga cipelte a holttestet a szállító járműhöz. Mivel ő is megsebesült a combján, szintén visszarepült az államokba, és egy héttel később már a Little Creek-i bázis kápolnájában vett végső búcsút bajtársaitól. Azután akárhányszor rápillantott a jobb combján égtelenkedő hegre, mindig eszébe jutott az az éjszaka, a torabora sziklái között. De most, kilenc évvel később itt állt a Tulksz és Káikó szigetektől keletre, a kellemesen meleg esti szellőben, és figyelte, amint az emberei átszállnak új otthonukba, az egykori gabonaszállítóba, amely a Cheesepeak nevet kapta. Valahol a magasban a felettük járőröző EP3, amely a Rózvelt szállt fel, jelentette, hogy a tengeren egy lélek sincs körülöttük. Senki nem láthatta őket. A tengeri támadáshoz egyetlen nagy, 11 méter hosszú, felfújható csónakot hoztak. Ezen az egész osztag elfér, és nyugodt vizeken akár 70 kilométeres tempót is ki lehet hozni belőle. Volt két kisebb harci gumicsónak is velük. Ezek csak 5 méter hosszúak voltak, de ugyanolyan gyorsak, és négy fegyveres ezeken is kényelmesen elfért. Két embert adott a parti őrség is, akik már számtalan hajót kutattak át a múltban, a vámosoktól jött két keresőkutyás tiszt, a főparancsnokságról két rádiós, illetve az anyahajó tatján álló helikopter két pilótája szintén a haditengerészet kötelékéből. Most is bent ültek a madarukban, egy olyan helikopterben, amilyet a különleges alakulat emberei ritkán láthattak, de használni még egészen biztosan soha nem használtak. Ha már helikopterek közelébe mentek, akkor nekik inkább a Boeing Nighthawk jött szóba. De ez a kisgép volt az egyetlen, amelynek a rotorja befért a c tárolójába. A felszerelés között ott voltak a szokásos, német gyártmányú Hecklenen Koch MP5-ös géppisztolyok, az alakulat mindig ezt használt a közelharcban. Búvár felszerelés, a szokásos drégeregységek, a négy mesterlövész fegyverei, és persze rengeteg lőszer. Ahogy kezdett sötétedni, felettük az EP-3 jelentette, hogy a térség még mindig tiszta. A Little Bird felemelkedett, körözött kicsit a hajók felett, akár egy felbőszült darázs, majd finoman leszállt a cheesepeak fedélzetére. Amikor mindkét rotor leállt, a fedélzeti darú kicsit megemelte a helikoptert, majd óvatosan beengedte a tárolóba. A fedélzeti zárólapok könnyedén siklottak vissza a rakodótér fölé, és biztos védelmet nyújtottak a tengeri időjárás viszontagságai ellen. A két hajó elvált egymástól, az anyahajó pedig beleveszett az alkonyi félhomályba. A hídjáról az aktuális tréfamester még búcsúzóul átvillogtatott egy üzenetet. Bár ez az ódivató kommunikációs forma van már vagy száz éves, a csíszpék kapitánya kibetűzte a szót, amely a híres hírhet hajó neve volt Speed. Az éjszaka leple alatt a Csíszpik a szigetek között szép csendben bekúszott a vadász területére, amely nem volt más, mint a karibi medence és a mexikói öböl. Ha bárki utána nézett volna az interneten, az derítette volna ki, hogy a Szent Lőrinc öbölből szállít búzár dél amerika éhező lakosai számára. A raktérben pedig a különleges alakulat emberei tisztították és ellenőrizték újra és újra a fegyvereiket, a mérnökök a csónakok motorjait és a helikopter tartották harcra készen. A szakácsok a konyhában serénkedtek, a rádiósok pedig berendezkedtek a 24 órás ügyeletre. Ők leginkább azt a titkosított csatornát figyelték, amelyen egy Anakostiai raktárépület felső emeletéről érkező üzenetek érkezhettek. Azt nem tudták, mikor jön az üzenet, 10 hét, 10 nap vagy 10 perc múlva. Csak azt tudták, hogy amint megérkezik, a hajónak harcra készen kell állania. A Szent Klára Hotel igazi luxus szálló Kartagéna történelmi központjában, amelyet a több száz éves apáca alakítottak át. Az épület részletes tervrajzát ismét a szokatitkos ügynöke juttatta el Carl Dexterhez, aki civilben a helyi tengerészeti kadétakadémián tanít matematikát. Dexter hosszasan tanulmányozta a terveket, majd kiválasztotta a célnak megfelelő szobát. Mr. Smith a levélben megadott vasárnapon néhány perccel délután jelentkezett be. Természetesen észrevette az öt izomkolosszust, akik egyetlen ital nélkül üldögéltek a belső teraszra kihelyezett asztaloknál, illetve a halban a falra kitűzött üzeneteket böngészték nagy érdeklődéssel, de nem zavartatta magát, és elfogyasztott egy könnyű ebédet a fák árnyékában. Miközben evett, egy tukámadár madár repült ki az egyik fa ágai közül, letelepedett a szemközti székre, és egyenesen ő rá Haver, szerintem te sokkal nagyobb biztonságban vagy itt, mint én. Dűnjögte neki Mr. Smith. Amikor végzett az ebéddel, aláírta a számlát, majd lifttel felment a legfelső szintre. Mindenki jól látható, hogy megérkezett és egyedül van. Deverell nem szokott sokat aggódni, most mégis azt javasolta, hogy vigyen magával néhány zöldsapkást háttérembernek, de ő nem volt hajlandó. Bármilyen jó is mondta, akkor sem láthatatlanok. Ha az kiszúrja őket, biztos nem jön el. Mert azt fogja hinni, azért vannak ott, hogy őt kinyírják, vagy elkapják. Amikor az ötödik, vagyis a legfelső emeleten kilépett a livből, és elindult a lakosztályához a függőfolyosón, úgy érezte, nagyon is hülyen követte szung tanácsát. Mindig ért el, hogy alábecsüljenek. Ahogy a szobájához ért, észrevett a gang végében egy férfit, kezében egy vödör és egy felmosó, rongy. nem valami ügyes. Kartagénában ezt a munkát nők végzik. Belépett. Pontosan tudta, mire számíthat az ajtó mögött. A szobáról több képet is látott már, tágos, légkondicionált helyiség, járólap, sötét, töltve bútorok, széles erkélyajtók, amelyek a hátsó udvarra nyílnak. Fél négy volt. Lekapcsolta a klímát, elhúzta a függönyt, kinyitotta az üvegajtót és kilépett az erkélyre. Felette a tiszta kék égbolton ott ragyogott a kolumbiai nyár. A feje mögött mindössze egy méterrel felette az eres csatorna és a sárga cserepestető. Előtte, ötemelettel lejjebb, oda lent egy úszómedence csillogott a napfényben. Ha valaki innen leugrana, talán elérné a sekélyrészt, de sokkal valószínűbb, hogy csak a kövezetet rondítanál. Neki amúgy sem ez volt a terve. Visszament a szobába, és az egyik karosszéket odahúzta a nyitott erkélyajtó elé. Innen jó rálátott a bejárati ajtóra. Végül keresztül ment a szobán, kinyitotta az ajtót, amely, mint minden hotelszoba ajtaja, magától záródott, csak résnyire hagyta nyitva, hogy ne tudjon becsukódni, majd visszaült a székbe. Várt. Az ajtót figyelte. Pontban négy órakor, szép lassan ki is nyílt. Roberto Cárdenas, a profi gangster és sokszoros gyilkos sziluettje jelent meg a tündöklően tiszta kék égenőtt. Szenyor Cárdenas, kérem jöjjön be és foglaljon a helyet! A New Yorki fogdában őrzött fiatal lány édesapja óvatosan előrelépett. Az ajtó becsukódott, az ára helyére kattant. Most már csak a megfelelő kártya vagy egy faltörő tudta volna kívülről kinyitni. Kártenász dextert egy kétlábú járó harckocsira emlékeztette. Kemény kötésű, nagy darab férfi volt. Azt a hatást keltette, mintha képtelenség lenne megmozdítani, ha ő maga nem akarna megmozdulni. Lehetett vagy ötven éves, de karjá hatalmas izmok feszültek, az arca pedig leginkább egy azték véristenéhez hasonlított a levélben, amelyet a vele szemben ülő férfi helyezett madridi futárának aktatáskájába azt olvasta, hogy a találkozóra az illető egyedül, fegyver nélkül érkezik. De ezt természetesen ő nem hitte el. Az emberei már hajnal óta megszállva tartották a hotelt és a környékét. A nadrágöve hátul egy 9 mm-es blokkot rejtett, és volt nála egy brotva éles kés is a jobb lábszárvédőjében. Sebesen körbepillantott a szobában, hogy odabent nincsen valami csapda. Mondjuk egy osztag amerikai katona. Dexter direkt nyitva hagyta a fürdőszoba ajtaját is, de Cárdenász azért oda is benézett. Nem volt bent senki. Ezek után úgy bámult Dexterre, mint egy bika az arénában. Aki látja a kicsi és gyenge ellenséget, csak azt nem érti, hogy mit keresott előtte ilyen védtelenül. Dexter a másik karosszék felé intett. Spanyolul beszélt. Mindketten tudjuk, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor az erőszak célra vezető. Ez most nem ilyen helyzet. Inkább beszélgessünk. Kérem, foglaljon helyet. Cárdenas egy pillanatra sem vette le a szemét az amerikairól, de szép lassan leereszkedett a székbe. A pisztoly miatt kicsit előre kellett dőlnie. Texter természetesen észrevette. Magánál van a lányom. Vágott bele a gengszter, aki soha nem volt az a bájcsevegős fajta. Pontosabban a New Yorki rendészeti erőknél. A maga érdekében remélem, hogy nem esett baja. Julio Luz csak nem behugyozott a félelemtől, amikor elmondta, hogy Bozman Beró mit mesélt az északi női börtönökről. Jól van, szenyol, Szomorú, ez érthető, de nem bántotta senki. Még mindig Brooklynban tartják fogva, ahol egész kellemesek a körülmények. Valójában állandó megfigyelés alá vonták, nehogy öngyilkosságot kísérreljen meg. Mivel Cárdenas itt már majdnem üvöltve pattant fel a székből, Dexter azonnal felemelte a kezét, hogy megnyugtassa. Nyugalom, ez csak egy trükk. Így egy kórházi szányban őrzik. Saját szobájában nem kell a többi fogvatartottal közösködni, az igaziakkal, hogy úgy mondja. A férfi, aki az utcáról berekette fel magát a világ kokainiparát uraló testvériség igazgatóságába, még mindig képtelen volt kiigazodni dexteren. Maga tisztára lökött, ez itt az én városom, simán elkaphatom, egy szabamba kerül, és ha néhány órát eltőtt nálunk, könnyörögni fog, hogy telefonálhasson. A lányom szabadsága a maga életéért. Való igaz, megtehetné. És nem állítom, hogy nem könyörögnék. A gond csak az, hogy akiket felhívnék, azok nem mennének bele. Ők csak parancsot teljesítik. Maga nagyon is tudja, mi az, hogy a feje valójának az ember engedelmességgel tartozik. Én csupán egy gyalog vagyok ebben a játszmában. Nem mennének bele a cserébe. Az egészszer csak annyit érne el, hogy Leticiát felküldenék éjszakára. A fekete szemekből áradó gyűlölet egy pillanatra sem enyhült, de Kárdenász vette az adást. Megfordult ugyan a fejében, hogy a sovány, őszhajú amerikai korán sem egyszerű gyalog ebben a játszmában, hanem az egyik tiszt, de aztán elvetette a gondolatot. Hiszen neki az életben eszébe nem jutna egyedül, fegyvertelnő besétálni az ellenséges területre. Akkor meg a ilyenki miért tenni? De akárhogy is, az erőszak most tényleg nem segít. Őt valóban nem akarják itt lekapcsolni, az amerikai pedig semmi értelme nem lenne elkapni. Cárdenas felidézte Luz beszámolóját, hogy mit mondott Beró. Húsz év, példás büntetés. A védelemnek szinte semmi nincs a kezében, mondhatni teljesen tiszta ügy. És mint kiderült, nem létezik semmiféle Domingo de Vega, aki elmondhatná a bíróságnak, hogy az ő bulija volt az egész. Ami Kárdenes magában morfondírozott, kell Dexter a jobb kezével a melkasához nyúlt, hogy megvakarózzon. Egy pillanatra az újai eltűntek az akója mögött. Kárdenes abban a pillanatban előredőlt, és már nyúlt is a pisztolyáért. Mr. Smith bocsánat kérő mosolygott. Ezek a szúnyogok, mondta mosolyogva. Egyszerűen nem hagynak békén. Cárdenász nem volt kíváncsi a magyarázatra. Megnyugodott és visszajut az előző pózba. Akkor talán nem érezte volna magát ilyen nyugodnak, ha tudja, hogy a vakarózó ujjak egy jeladó gombját is megnyomták, amely Dexter zakójának belső zsebében volt elrejtve. Mit akar maga szemét? Nos, mondta Dexter fittyet hányva beszélgető partnere faragatlanságára. Ha csak nem történik valami... A mögöttem álló emberek sem fogják tudni leállítani a jogi gépezetet. New Yorkban ez képtelenség. A bíróságot nem lehet megvásárolni, és nem lehet jobb belátásra bírni. És letíciát sem fogjuk tudni örökké a Brooklyni kórházszárnyban tartani, ahol tulajdonképpen védelem alatt áll. De hát ártatlan. Ezt maga is tudja, és én is tudom. Pénzt takar. Annyi pénzt adok, hogy egész életében vidáman elérdegéhet belőle. Hozza ki! Vissza akarom kapni! Természetesen ezt megértem. De, mint mondtam, én csak egy gyalog vagyok. Viszont lenne egy megoldás. Akkor mondja. Ha az Udikó Madridban valahogy megtudná, hogy létezik egy korrupt csomagkezelő, aki hajlandó lenne vallomást tenni, amelyben elmondja, hogy ő választott ki véletlenszerűen egy bőröndöt a szokásos biztonságvizsgálat után, és ő tette bele a kokaint, hogy a New Yorki kollégája majd ugyanígy kivegye, akkor a lány ügyvédje azonnal kérhetne sürgősségi meghallgatást. És ebben az esetben, a New Yorki bírónak nem nagyon maradna más választása, mint ejteni a vádat. Hiszen, ha ezek után is folytatná az ügyet, az egyet jelentene azzal, hogy Amerika nem hisz a spanyol barátainak. Őszintén hiszem, hogy ez az egyetlen lehetőség. Halkrobaj hallatszott, mintha viharfelhők gyülekeznének a kékévé. És ezt a csomagkezelőt meg lehetne találni és kényszeríteni arra, hogy vallomást tegyen? Talán. Csak öntől függ, Senior Cardenas. A moraj egyre hangosabb lett, aztán ritmikus tübörgésbe váltott. Vump, vump, vump. Kártenász újra feltette a kérdést. Mit akar maga ember? Szerintem mindketten tudjuk. Cserét akar? Legyen csere. Azért, ami magának megvan, visszakapja letícia -t. Dexter felállt, egy kis cetlit dobott a szőnyegre, a következő pillanatban kilépett az erkélyajtón és balra fordult. A tető felett egy acélhúzal létre himbálózott. Felmászott a korlátra, közben arra gondolt, hogy lassan már túl öreg lesz az ilyen mutatványokhoz, és felugrott a létrára. A rotor dübörgésében hallani nem hallotta, csak érezte, hogy Cárdenász utána jött az erkére. Arra számított, hogy mindjárt golyót kap a testébe. De nem így történt. Ha kárdenász lőtt is, nem volt elég gyors. Akkor Dexter még hallotta volna. Érezte, ahogy az acélhúzal belevág a tenyerébe, a férfi fölötte hátradől, és a Blackhawk egy rakéta sebességével emelkedni kezd. Néhány másodperccel később már a Szent Klára Hotel falai mögött a homokos tengerpartot érezte a lába alatt. A Blackhawk Hawk leszállt, néhány kutya közben alaposan megijesztett, de Dexter a következő pillanatban már be is ugrott, és a helikopter ismét a levegőbe emelkedett. 20 perc múlva már a bázison voltak. Don Diego Esteban büszkén állította, hogy az ő vezetése alatt a Hermandad, vagyis a kokain világ szuperkárteljé a bolygó egyik legsikeresebb vállalata lett. Persze szívesen hangoztatta, hogy a társaság legfőbb döntéshozó szerve az igazgató tanács, nem pedig ő maga, de ez nyilvánvalóan nem volt igaz. És bármekkora kellemetlenséget jelentett is kollégái számára, hogy a személyes találkozók előtt két napig csak azzal foglalatoskodtak, hogy Dos Santos ezredes ügynökeit lerázzák magukról, ő ragaszkodott hozzá, hogy negyedévente azért összeüljön a testület. Az értekezletet is mindig ő hívta össze, mégpedig úgy, hogy egy futár szóban adt az érintetteknek a meghívást, amelyben a Don megnevezte, hogy a 15 hasziándája közül éppen melyikben kerül sor a találkozóra. Az igazgatósági tagoknak pedig kötelességük volt ügyelni rá, hogy minden spicitől megszabaduljanak. Hol voltak már azok a régi idők, amikor még Pablo Escobar irányítása alatt a félrendőrség a kárter zsebében volt? Dos Santos lefizethetetlen egy vérebb. A Don pedig egyszerre gyűlölte, és tisztelte is ezért. A nyári értekezletre mindig június végén került sor. Most is összehívta a hat kollégáját, ezúttal Paco Valdez a végrehajtó távol maradhatott. Az ő jelenlétére a Don csak akkor tartott igény, a belső fegyelmi kérdések is napirendre kerültek. Ezúttal ilyen természetű téma megvitatását nem látta szükségesnek. A DON figyelmesen végighallgatta a beszámolót a fokozott termelésről, amely viszont nem járt együtt a beszerzési árnövekedésével. A termelési igazgató, Emilio Sánchez biztosította arról, hogy elegendő mennyiségű pasztát tudnak előállítani és beszállítani ahhoz, hogy fedezzék a kártel többi ágazati igazgatója által megfogalmazott igényeket. Rodrigo Pérez megnyugtatta a DONT, hogy a kártelen belül az értékesítési folyamat előtt előforduló lopások száma minimálisra csökkent ami elsősorban ama példás büntetésnek köszönhető, amely azoknak jutott osztály részéül, akik azt hitték becsaphatják a kártelt. A dzsungelben élő, főleg egykori farc terroristákból belbubált magáhadsereg remekül látta el a feladatát. Don Diego a jóságos vendéglátó szerepében tetszelegve személyesen töltötte újra Perez boros poharát mély tisztelete jelejű. Julio Luz ügyvéd és bankár, aki képtelen volt Roberto Cárdenás szemébe nézni, Arról számolt be, hogy a világ különböző pontjai működő tíz bank, amelyek több milliárd eurót és dollárt mosnak tisztára a kártel számára, elégedettek az együttműködéssel, és továbbra is örömmel folytatják a munkát. Amúgy egyiküket sem zaklatták a pénzügyi szervezeteket felügyelő hatóságok, de még csak fel sem merült a gyanú, hogy mármilyen illegális tevékenységhez közük volna. José Maria Largo még ennél is jobb hírekkel szolgált az értékesítési fronton. A két céltartomány, az Egyesült Államok és Európa étvágya soha nem remél dimenzióba emelkedett. A kártel ügyfélkörét alkotó, mint egy 40 bűnőszeri csoport, a korábbiaknál is jóval nagyobb megrendeléseket helyezett kilátásba. Spanyolországban és Nagy-Britanniában két nagy bandát lekapcsoltak ugyan, bíróság elé állították és le is csukták őket, úgyhogy velük a jövőben nem tudnak üzletelni. De a mögöttük hagyott űrt szép csendben betöltötték a mohó újjoncak. A kereslet a következő évben rekordot dönt. A többiek kicsit előredöltek, hogy jobban lássák a számadatokat. Lárgó szerint minimum 300-300 tonna tiszta kokaint kell épségben leszállítani mindkét kontinensre. Ez arra a két emberre terelte a figyelmet, akiknek garantálniuk kellett, hogy az áru épségben meg is érkezik az átadási pontokra. Valószínűleg nem volt helyes dolog Roberto Cardenasba belefolytani a szót, aki a lefizetett reptéri, kikötői, és vámhivatali dolgozók nemzetközi hálózatát tartotta a kezében, és mint ilyen hatékonyan járult hozzá a kártel üzleti sikereihez. Viszont a Don egyszerűen nem kedvelte a fickót. Inkább Alfredo suárez ajnározta, a szállítás nagymesterét, aki a kolumbiai üzemekből eljutatta a vásárlókhoz a terméket. Suárez pedig rendesen elő is adta magát, és természetesen éreztette a Donnal, hogy minden tehetségével egyedül őt kívánja szolgálni. Nos, az elhangzottak alapján bizton állíthatom, hogy a 600 tonna leszállítását minden további nélkül teljesíteni tudjuk. Amennyiben Emilio barátunk a termelési kapacitását valóban 800 tonnára emeli, úgy a nevezett célérték vonatkozásában 25%-os szállítási veszteséggel kalkulálhatunk, ami a lebukások, az elkobzások, illetve a tengeren történő lopások vagy egyéb okokból bekövetkező szállítmányvesztések fedezésére bőven elegendő. Ilyen arányú veszteséget még soha nem kellett elkönyvelnem. Több mint száz hajunk van, amelyeket több mint ezer kis hajó, illetve csónak szolgál ki. Némelyik tengeri szállítónk hatalmas kereskedelmi hajó, amelyek a nyílt tengeren veszik fel a szállítmányt, és még mielőtt kikötnének, le is adják. Mások, mólótól mólóig megbízást is vállalnak, ilyenkor a Roberto barátunk fizetési listáján szereplő hivatalnokok segítik a munkákat. Egyes hajók a világon most már mindenütt használatos tengeri konténerekben szállítanak. De vannak olyanok is, akik titkos rekeszeket használnak, amelyeket az a egy kis hegesztőzseni készített, aki szegény néhány hónapja meghalt. A neve most nem ült eszembe. Cortez, mordult fel Cárdenász, aki ugyanabból a városból származott. Úgy hívták, hogy Cortez. Ja igen, na mindegy. Aztán ott vannak a kisebb hajók, magánszállítók, a halászhajók, a jaktok. Ezek már önmagukban is vidámal leszállítják a maguk száz tonnáját egyében. Végül pedig ott van még az a több mint ötven magánzó pilóta, akik szépen felszállnak és leszállnak a célállomáson, vagy lese csak ledobják az árut és repülnek tovább. Van, aki Mexikóba repül, és a mexikói barátainkat szolgálja ki, akik pedig már a saját szakállukra szállítják tovább az Egyesült Államokba a port. De vannak olyanok is, akik simán berepülnek az államok déli partvidékén található, milliónyik is öböl valamelyikébe. És ott vannak azok is, akik Nyugat-Afrikába repülnek. Történt valamilyen újítás tavaly óta? kérdezte Don Diego. A tenger alatt járó flottánk sorsa nem volt éppenséggel szívderítő, nem de bár. Óriási szállítmányokat buktunk el. Suarez nagyot nyert mielőtt folytatta. Tisztán emlékezett rá, mi történt az elődjével, aki ragaszkodott a tenger alatt járóihoz és az egyutas futárok seregéhez. A kolumbiai tengerészet lenyomozta, és kilőtte a tengeralattjárókat a mindkét célkontinensen elterjedt röngenes átvilágítás pedig 50% alá szorította a gyomorban sikeresen célba juttatott szállítmányok arányát. Don Diego, ezeket a módszereket gyakorlatilag már nem használjuk. Amint ön is tudja, az egyik tengeralattjárónkat 12 tonnával kapták el a csendes óceánon, Guatemala partjainál, ami a másik eljárást illeti, én eleve nem értek egyet a mindössze 1 kilóval átküldött futárok rendszerével. Én mindkét kontinensre 100-100, egyenként átlag 3 tonnás szállítmányban gondolkodom. És garantálom, hogy mindkét kontinensre biztonságban le tudom szállítani a 300 tonnát, egy 10%-os veszteségi rátával számolva a hatóságok felé, illetve 5%-kal számolva a tengeren elszenvedett egyéb veszteségek tekintetében. Ez pedig meg sem közelíti az Emilio által javasolt 800 tonnás termelés és a 600 tonnányi biztonságos leszállítás közötti 25 százalékos ráhagyást. Tehát garantálod, hogy menni fog? kérdezte a Don. Igen, Don Diego. Azt hiszem, igen. Rendben, akkor majd a szabadon fogunk, mondta valamivel halkabban a Don. A szobán valami fagyos porzongás futott végig. Bár saját magának köszönheti, de a talpnyaló Alfredo Suárez ezzel a kis előadásával rendesen beletette a fejét a hurogba. A Don nehezen viselte a kudarcot. Most pedig felállt, és ünnepélyesen így szólt. Kedves barátaim! Az ebét tálalva. Az aprócska Béla boríték egyáltalán nem volt feltűnő. Ajánlott küldeményként érkezett az egyszer használatos biztonsági házba, amelynek címét Kel Dexter a Szentlára hotelben a szőnyegre dobta. A borítékban csak egy pendrály volt. Dexter felkereste vele Jeremy bishopot. Mi van rajta? kérdezte a kompjúter zseni. Ha tudnám, nem hoztam volna ide. Bishop felvonta a szemöldökét. Azt akarja mondani, hogy nem tudja bedugni a laptopjába? Dexter kicsit zavarba jött. Számtalan olyan dologra lett volna képes, amitől Bishop szorulna intenzív ápolásra, de a számítástechnikai eszközök használata terén súlyos hiányosságai voltak. Most szónélkül figyelte, amint Bishop a számára gyerekjátéknak tűnő feladatot elvégezte. Ezek nevek, mondta. Rengeteg név, a legtöbb külföldi. Aztán városok, repülőterek, kikötők. Illetve rangfokozatok. És bankszámlaszámok, bankszékelyek. Kik ezek az emberek? Csak nyomtassa ki nekem. Igen, ahogy mondom, nyomtassa ki, feketén-fehérem, papíra. Öreg vagyok én már az ilyen kütyükhöz. Ezután egy ultra biztos telefonhoz lépett, amelyen Alexandria óvárosát hívta. A vonal másik végén a kobra jelentkezett. Megvan a patkány lista tájékoztatta Dexter. Jonathan Silver még aznap este felhívta Poldeverot. A személyzeti főnök nem volt éppenséggel humoros kedvében, bár amúgy sem a humoráról volt híres. Letelt a kilenc hónap, vakkantotta. Mikorra várhatjuk, hogy végre történik is valami? Milyen kedves öntől, hogy felhívott, jött az udvarias válasz, enyhe bosztoni akcentussal. És milyen szerencsés véletlen, hogy épp most, ugyanis hétfőn kezdünk. És mi ebből mit fogunk tapasztalni? Eleinte semmit a világon, mondta a cobra. De aztán, ugyan, kedves uram, a világért sem szeretném elrontani a meglepetést. Azzal letette a kajdót. A nyugati szányban a személyzeti főnök azon kapta magát, hogy a foglalt jelzést hallgatja. Letette, mondta magának hitetlenkedve. Már megint.